Un diamant neșlefuit. Mi-am părăsit locul de adăpost din Betania și m-am întors în Bristol unde am început o viață nouă. În Evanghelia după Marcu 16 cu 15 scrie Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Acel propovăduiț al cărui subiect este voi mă includea și pe mine. Domnul Iisus mă chemase și pe mine să lucrez pentru El în această lume. Acum urma să fac primul pas pe calea slujirii. Nu era ușor, nu aveam studii teologice, dar viața mea era o mărturie extraordinară a ceea ce poate Dumnezeu să facă și aceasta însemna mult mai mult. Voiam să spun tuturor ceea ce făcuse Dumnezeu pentru mine și aveam o dragoste tot mai mare pentru cei pierduți, mai ales pentru prostituate și pentru cei dependenți de droguri. O cum să-i văd și pe ei venind la Harul Lui Mântuitor! Doamne, iată-mă, trimite-mă, era deviza, vreau să merg în numele Tău. Creștinii din jurul meu nu erau însă pregătiți să mă accepte. Foarte puțini își aminteau de mine. Aceia care își aminteau de abia mă puteau recunoaște, într atât eram deschimbată. Mă îmbrăcam altfel, vorbeam altfel și mă purtam altfel. De fapt, eram altfel, o ființă înnoită în Hristos. În ciuda acestui fapt, puțini credeau că sunt într-adevăr creștină. Nu puteam să înțeleg lucrul acesta. De multe ori am suferit din cauza neîncrederii lor și am plâns în tăcere. Nu ceea ce spuneau ei mă durea, ci suspiciunea și neîncrederea ce se putea citi pe fețele lor, felul cum se purtau în prezența mea. Aveam impresia că le era teamă de mine. Apostolul Pavel a experimentat și el aceste lucruri după convertire. Trecutul lui era prea proaspăt în mintea creștinilor din vremea sa, așa că nu l-au putut accepta. Fapte nouă cu două șase. Probabil că și el a suferit din pricina lipsei lor de încredere. Îmi dau seama cum s-a simțit. Dar a venit o vreme când tot trecutul lui a fost uitat și creștinii au văzut că era un adevărat apostol, un om schimbat. Același lucru s-a întâmplat și cu mine. A venit o vreme când creștinii au văzut că și eu eram o credincioasă adevărată și m-au acceptat. Și-au dat seama că viața mea se schimbase și că fusese eliberată din vechea robie. Atunci m-au numit un trofeu al Harului și un diamant neșlefuit. Aceste expresii erau cu totul noi pentru mine. Nu mă deranja să mi se spună un trofeu al Harului, dar un diamant neșlefuit ce însemna? Nu știam cum să interpretez cuvântul neșlefuit. Până una alta, acest diaman neșlefuit vroia să-și înceapă activitatea. Am început să ies din nou pe străzi, dar cu un motiv diferit decât înainte. Ce loc mai bun în care să încep să împlinesc porunca Domnului decât între fostele mele prietene și cunoștințe, însă ele credeau că am înnebunit de tot. Biata Diana suferă de manie religioasă, spuneau mereu. Dar vorbele lor nu mă deranjau, continuam să le spun ce făcuse Isus pentru mine, adică exact ce ar face și pentru ele, dacă i-ar permite. Îți dăm trei luni, Diana, mi-au spus, apoi vei veni iar în joc cu noi. Vechea Diana a murit, replicam eu, nu veți mai vedea niciodată. Numele meu adevărat este Dorin, dar ele continuau să-mi spună Diana. Acest lucru nu avea importanță pentru mine. O, cât de mult le iubeam pe aceste fete! De multe ori stăteam la colțuri de stradă îmbrățișându-le și plângând pentru sufletele lor. În cele din urmă au recunoscut și ele că aveam ceea ce lor le lipsea, adevărata fericire și pace. Te prinde bine chestia asta, îmi spuneau, ochii sunt limpezi și pari foarte fericită. Așa și eram, dar inima mea plângea pentru ele. Noi nu ne mai putem schimba acum," spuneau ele. O, cum mai plângeam auzindu-le, Oare nu gândisem și spusesem și eu același lucru?" Dacă lăsați pe Hristos să conducă viețile voastre, El vă va schimba," le spuneam fără încetare. Poate când vom fi mai bătrâne ne vom gândi la asta, dar acum nu-i momentul," îmi spuneau îndepărtându-se. Mă gândeam, numai harul Domnului mă face să merg înainte." Am mers pe calea prostituției ani de zile și eram perfect familiarizată cu sentimentele pe care le încearcă fostele mele colege de breaslă. În ciuda repetatelor refuzuri, am continuat să le spun despre dragostea lui Iisus. Nu mergeam la ele doar o dată pe săptămână, ci zi de zi și noapte de noapte. Adesea le căutam la miezunopții, că știam unde să le găsesc. Fiți atente, iarăși vine Diana cu broșurele despre ISUS am auzit-o pe una din fete. De multe ori le vedeam luând o lagoană pe o stradă lăturalnică atunci când mă vedeau apropindu-mă. Vei cutrăiera aceste străzi cu o încălțăminte nouă, copilul meu. Acestea sunt cuvintele pe care mi le șoptise Iisus la ureche, dulce și clar, cu mai mult timp în urmă. Abia acum înțelegeam la ce se referise atunci. Umblam pe străzi, încălțată cu râvna Evangheliei Păcii, veze feseni 6 cu 15 Acestui trofeu al Harului îi lipsea cu siguranță Harul în relațiile cu ceilalți creștini. Aș fi vrut ca aceștia să vină cu mine și să propădăiască Evanghelia prostituatelor. Îmi amintesc că într-o seară am spus unui grup de creștini, ce-ar fi să veniți cu mine într-un cartier răufamat să vorbim Am Amuțind cu toții, mi-au zâmbit de parcă m-ar fi compătimit și nu mi-au răspuns. Ei bine, am spus eu, mă voi duce singură. Voi sunteți irecuperabili. Apoi am mai adăugat. Sper să vină și la voi cineva să vă spună cât de important e să mărturisești Evanghelia celor pierduți. Apoi am ieșit afară, sub privirile lor stânjenite. Nu le-am arătat prea mult har, nu-i așa? Trebuia să mă rog pentru mai multă îngăduință. Mai târziu le-am spus că îmi pare foarte rău pentru felul cum le vorbisem. Nu-i nimic, mi-a spus una din fete, nu regreta prea mult să știi că a venit cineva și ne-a vorbit despre importanța mărturisirii la numai o oră după ce ne-ai spus acele lucruri. Ne-a pus pe gânduri. Într-o seară am ieșit să vorbesc cu oamenilor despre Isus ca de obicei. De data aceasta am intrat într-un local, chiar într-unul din acelea pe care le vizitam alteori ca prostituată. Am început să-i vorbesc cu unui bărbat pe care îl cunoscusem cândva foarte bine. I-am spus despre Isus și dragostea lui. Majoritatea oamenilor din localul acela mă cunoșteau dinainte și au văzut că sunt o persoană schimbată. Nu lua religia prea în serios Diana," mi-a spus omul căruia îi vorbeam. ia ceva de băut și uită de asta vreo oră sau două." Nu," i-am răspuns eu, nu pot uita de Isus nici măcar un minut." S-a făcut liniște de plină, în timp ce eu am mărturisit deschis ce însemna Isus pentru mine. Nu s-a auzit nici măcar un clinchet de pahar când am început să cânt. Toate lucrurile sunt noi în viața mea, ceva s-a întâmplat cu mine de când îl urmez pe el. Toate sunt noi în viața mea, trebuie să fie de când îl urmez pe el. Tot ce-mi plăcea cândva, în urmă am lăsat. Și iubesc mai mult ce azi sus mi-a dat. Toate sunt noi în viața mea de când îl urmez pe el. Toți m-au ascultat fără să clipească. A fost atât de minunat, atât de emoționant să cânt pentru Isus în restaurantul acela. Când am ieșit, m-am sprijinit de un zid. Inima mi era plină de satisfacție, ochii mi erau lăcrimați, și privirea mi se îndrepta spre străzile întunecate. O cum tânjeam ca oamenii pierduți de acolo să arunce doar o privire spre Isus, să înțeleagă doar o fărâmă din ceea ce este El, cât de schimbate li ar fi viețile atunci. Străzile întunecate au fost prima mea parohie. Restaurantul, primul meu amvon. primul convertit, a fost o doamnă bătrână pe care am întâlnit-o într-un local. Stătea întotdeauna singură într-un colțișor și avea o figură tristă. I-am oferit o broșură și m-am așezat lângă ea ca să-i vorbesc. Pe fața ei maronie și zbârcit au început să se prelingă lacrimi. Vin de zece ani aici, mi-a spus ea, de când a murit soțul meu. Sunt singură pe lume. Nu mi-a vorbit nimeni de ani de zile. Nici aici nu vorbește nimeni cu mine. Absolut nimeni. Inima mea a tresărit. Isus o iubea și murise și pentru ea. Era o minunată ușă deschisă. Voiam să-i spun că există cineva căruia îi pasă de ea. Numele lui era Iisus. Poți să vă conduc acasă? Am întrebat-o. Ai vrea? O, poate stai cu mine la un ceai. Am condus-o la căsuța ei din apropierea localului. Numele ei era Vera și avea 63 de ani. La o ceașcă de ceai am spus cum i-am împlinit Iisus nevoile. A fost foarte mișcată. Luând mi Biblia, i-am arătat calea mântuirii, a păcii de pline și a odihnei. Rezultatul a fost că am îngenunchiat amândouă, iar eu am avut marea bucurie de a o îndruma pe această doamnă la mântuitorul. Ce convertire minunată a fost! Când am vizitat-o câteva zile mai târziu, fața ei strălucea. Nu o să mai intru niciodată în localul acela, mi-a spus. De acum înainte îmi voi găsi înghierea în Biblia pe care mi-ai dat-o. Sunt gata să mă întâlnesc cu creatorul. Vera nu s-a mai întors niciodată în localul acela. După o săptămână de la această discuție și-a întâlnit într-adevăr creatorul. Vecinii ei mi-au spus că a murit liniștită în timpul somnului. A plecat să-l întâlnească pe mântuitorul de curând găsit. O voi revedea în slavă. Într-o seară mergeam pe o stradă poreclită, strada păcatului, și împărțeam broșuri când s-a apropiat o mașină și bărbatul de la volan mi-a făcut semn că vrea să îmi vorbească. Era un vechi client de-al meu. Bună, Diana!" a spus el. A ieșit cu treburi?" Da, i-am răspuns, dar nu cu cele la care te gândești. Acum mă ocup de treburile regelui. Uite, ține o broșură din care poți citi despre regele meu Isus." A fost atât de uluit încât era cât pe ce să lovească mașina din față. Deși l-am mai văzut de câteva ori în seara aceea, plimbându-se cu mașina în căutarea unei prostituate, nu mi-a mai spus niciodată nimic, doar mă arunca priviri curioase. M-am rugat să citească broșura pe care i-am dat-o și să-l găsească pe mântuitorul. Într-o altă seară, mi-am întâlnit un alt fost client în timp ce împărțeam broșuri într-un local. Stătea la bar... Am început să-i spun cum i-a schimbat Isus viața. Fața lui s-a înroșit și mâinile i-au tremurat atât de tare încât nu și-a mai putut ține paharul. Deodată a ieșit în goană din local lăsându-și berea pe M-am întrebat dacă nu cumva mai auzise și dată mesajul Evangheliei. Purtarea lui trăda un sentiment de adâncă vinovăție. Când am terminat de împărțit broșurile și de vorbit oamenilor despre Isus în acel local, m-am îndreptat spre următorul. Acolo l-am întâlnit iar pe omul acela. În momentul în care m-a văzut, a luat-o iar la goană, lăsându-și berea neterminată. Ceva mai târziu ne-am întâlnit a treia oară. Ce mă tot urmărește atât? m-a întrebat. unde merg, dau de tine." Nu, nu sunt eu cea care te urmărește. Isus te urmărește și vrea să capitulez în fața lui." La aceste cuvinte a fugit iar afară. De data aceasta era cât pe ce să doboare oamenii și mesele pe lângă care trecea. n am mai reușit să-și termine berea în seara aceea. M-am rugat să se întoarcă la Hristos ca să-și găsească pacea și odihna sufletului. Așa mi-am început lucrarea pentru Isus, mergând pe aceleași străzi pe care o ca prostituată, predicând Evanghelia la orice făptură, spunându-le tuturor că Isus trăiește și că Lui îi pasă de ei. Unul din cuvintele mele preferate este oricine, vezi Ioan 3,16, căci îi include pe toți oamenii, de pretutindeni, indiferent cine sunt sau ce fac. Satan a încercat să mă descurajeze și să mă facă să renunț. Hai, du-te și bea un păhărel," îmi șoptea la ureche, numai unul, nimeni n-o să știe." Isus vede însă totul și mărturia mea ar fi fost compromisă dacă ascultam de Satan. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi," spune Biblia, Iacov 4,7. Așa că, în numele lui Iisus, am spus, Mergi înapoi a mea, satano!" Și satan a fugit. Într-o noapte, ispita a fost foarte puternică. Nimeni nu te crede," mi-a spus diavolul, Nici măcar creștinii, îți pierzi vremea, renunță, du-te și tu la un pahar și aprindeți o țigară, relaxează-te puțin într-un local." În numele lui Iisus l am mustrat pe Satan, dar el nu s-a lăsat. Disperată, i-am telefonat tatei la Betania. Auzind despre ispita care mă tulbura între atât, s-a rugat pentru mine. I-a poruncit lui Satan să plece în numele lui sus. Du-te acasă acum, mi-a spus apoi. Când treci pe lângă localuri, pune-ți mâna ta, într lui, prin credință. Isus te va duce cu bine acasă. Nu știu dacă tata a vorbit la propriu sau la figurat, dar când treceam pe lângă un local și satan încerca să mă convingă să intru, ca să beau, nu ca să vorbesc despre Isus, îmi ridicam mâna spre cer și spuneam încet, Doamne Iisuse, ia mâna mea într-a ta, păzește-mă de orice rău." A fost bine, nu m-am prăbușit sub ispitele diavolului. Probabil că mergând așa cu mâna ridicată, eram o priveliște cam ciudată pentru trecători. Ciudată sau nu, satan a fost biruit încă o dată. Isus este învingătorul. Mâna lui m-a îndrumat, păzindu-mă de cădere. Satana a încercat și pe alte căi să mă determine să nu mai slujesc stăpânul. Vrăjitoarele mi-au trimis scrisori de amenințare, spunând că mă vor ucide dacă mai divulg ceva despre vrăjitorie. Erau scrisori îngrozitoare în care scria, vei muri dacă nu încetezi să denigrezi magia. Unele din ele erau scrise cu sânge. La început am fost foarte speriată, fiindcă știam că vrăjitoarele își împlinesc amenințările. Satan încerca orice truc pentru a mă descuraja. Ce era să fac? Să nu mai spun nimic despre vrăjitorie? Să nu mai avertizez oamenii de pericolele ocultismului, pentru că viața mea era în primejdie? Nu! Categoric nu. Oamenii trebuie avertizați, altfel scrisori nu făceau decât să dovedească încă o dată cât de rea este magia. Am prins curaj citind din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 39. Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncul și nicio altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nici vrăjitorii, nici sataniști am adăugat eu. Iisus este mai puternic decât orice vrăjitor sau satanist. Domnul Iisus însuși s-a ocupat de vrăjitoarele care mă amenințau. Nu mi s-a întâmplat niciun rău, mâna lui era peste mine, clipă de clipă. După cum puteți vedea, descurajările au venit chiar de la începutul activității mele, dar Iisus m-a învățat să mă încred în El în orice situație, în orice necaz care-mi ieșea în cale, oricât de mare sau mic ar fi. Iisus m-a trecut cu bine, prin toate. El m-a mântuit și m-a eliberat ca să-i slujesc. Cum puteam să nu vorbesc despre diabolica pânză de păianjăna magiei? Cineva trebuie să-i avertizeze pe oameni despre acest rău îngrozitor, cine ar fi fost mai potrivit decât mine? Chiar de la începutul lucrării mele, Isus m-a pregătit pentru lucruri și mai mari. Atunci nu știam pentru ce, acum însă știu. M-a învățat să mă încred în El, să înțeleg clar cuvântul, pregătindu-mă pentru o slujire mai amplă în folosul împărăției lui Dumnezeu. Cu fiecare zi deveneam mai puternică în credință. La fel și mărturia mea. Am început să spun povestea vieții mele în cadrul întrunirilor creștine. Încetul cu încetul am învățat să vorbesc în public. Accentul meu de mahala a cauzat de multe ori amuzament. Foarte adesea mi se împleticea limba. Dar departe de a strica totul, modul meu de a vorbi mi-a făcut mărturia mai naturală și mai credibilă. Încetul cu încetul, pas cu pas, am început să vorbesc la întruniri tot mai mari. Eram invitată din ce în ce mai des să-mi povestesc viața, la capele, biserici, școli, întâlniri cu femeile, cafenele, etc. Cât de emoționant era să-L mărturisesc pe Iisus în fața atâtor oameni, dar cel mai emoționant fapt era să văd cum bărbați și femei, tineri și bătrâni, își dăruiesc inimile și viețile Domnului. Înaintând pe calea creștină, creș crescând în har, m-am gândit iar la expresia un diamant neșlefuit. Acum o vedeam în altă lumină și înțelegeam semnificația profundă. Nu ca aș fi știu totul despre diamante? Știam doar că ele se formează în cele mai întunecate și mai fierbinți părți ale pământului. Când sunt scoase la lumină, sunt brute și neșlefuite. Abia când ajung în mâinile îndemânatice ale bijutierului, devin desăvârșite în frumusețe. Marginile dure trebuie retezate. În piatra brută trebuie croite fațete perfecte care să permită scânteitoarelor culori să-și arate strălucirea. În cele din urmă, diamantele sunt șlefuite. Trept rezultat, se obține cea mai prețioasă bijuterie. Gândindu-mă la procesele prin care trece diamantul, nu m-a mai deranjat să fiu numită un diamant neșlefuit. Nu m-a scos oare mântuitorul cel blând din cariera celei mai întunecate și mai adânci rușini ca să-mi dea formă și să mă modeleze ca pe un diamant neșlefuit, spre asemănarea cu el, spre slava lui și azi mai sunt în mâinile pline de dragoste și de pricepere ale marelui bijutier. El își continuă încă minunata lucrare cu acest diamant neșlefuit.